Збирати майже нічого, але може бути перспектива. Яка? Ніхто не знає. Та логіка мого начальства залізна. Все в державі має тенденцію до збільшення. Повинні збільшуватися і твої заготовки. Ну хай. Але заїдає начальство. Давай оригінальне, нове хоч ти вмри. Ну де його тут узяти? Звідки? Яке? Давай і душа з тебе. Ну мій голов інж. І підсунув ідейко, мовляв, зважаючи її в зв'язку з передбачуваним зростанням золотовок для пришвидшення завантажувальних завантажуваль вантажувальних робіт збудувати в нашому маленькому господарстві залізничний тупик такий-то і такий. Опис, технологія, розрахунки, розміри економії, народно господарський ефект, все як у порядних людей. Послали, нечасто проковтнула, удовольнилася, а нам приймі не брати, але ж дають. Та й почин так званий треба узаконити. Узаконував, поживий рік спокійно. Новий рік, знову давай почин. Ми знову тупик. Вони нам знову премії. А тупичок у нас, до речі, є. І про це прекрасно всі знають. Новий же нікому не потрібен. Але грай далі, до третього разу, як у КАСЦІ. Тільки вже після третього разу. Десь вона прорвалася. Переміжний всім, от хтось і не втерпів, написав народний контроль чи там куди, прискочили товариші, перевірочка, і я розповіла так, як оце вам не помогло. Засіло тут чоловік з п'ять на три місяці. Самої зарплати на них пішло разів у три більше, ніж наших премій. Ну, все ми повернули, покаялися, врізали нам по всіх лініях. «Боюся, що доведеться відповідати ще й перед законом», – сказав твердо хліб. «Так ми ж повернули всі гроші». «Справа не в грошах. Йдеться про обман держави. Службовий злочин. Може, дійде й до суду». «Кого ж судити? Завіщо! Тоді вже притягайте моє начальство, яке платить премії, не думаючи?» «То ви не турбуйтесь, розберемося. Я вам тут особливо не набридатиму». І п'ять чоловік у вас не толктиметься, і державних зарплати багато не піде. І що? Справді? Пахне судом? Вже по-справжньому стривожився директор. Саме для цього прибуває до вас слідчий. Єдине, що я вам пораджу надалі. Не треба жартувати з державою. Вона цього не любить. Але я вже пожартував. Розгублено посолився на стільці директор. Твердохліб промовчав, утішати не мав права, лякати не хотів. Місія неспривабливих. Щиро кажучи, сіваці директори, керуючи трестами, пишно звані командирами виробництва, які наробили тим чи іншим способом обдурити державу, не викликали у твердохліба ніякого співчуття. Він не вірив у зловісне сплетіння випадковості у несприятливі обставини, трагічні непорозуміння і просто сліпий фатум. Бо у всіх випадках виходило так, що збитки і шкода припадали тільки на долю держави. Так ніби держава уявлялася оцим людям якимось бездонним казаном, у який кожен міг запускати руку, виловлюючи найласіші шматки, сам не кладучи туди нічого. Для юриста злочин – це симптом особистого або соціального неблагополуччя. Дивно було мати справу з людьми, які являли собою приклад благополуччя і особистого, і соціального, і водночас ставали на злочинний шлях. Навіть залізний формалізм права ставав часом безсилий перед цим явищем, і доводилось кваліфікувати такі вчинки, добираючи до них не одну, а кілька статей кримінального кодексу. Що це? Недосконалість кодексу чи народження нових категорій злочинців? Від цього новаторства твердохлібові ставало незатишно жити на світі. Може, ми надто довго і часто намагалися пояснити все пережитками капіталізму, аж поки виявили, що вже маємо і свої власні хиби, боротися з якими не вміємо і не знаємо як. Цей молодий директор з нахабними очима. Був, мабуть, одним із таких новітніх пережитків. Пережиток, який, власне, ще й не жив. Ваше прізвище добограй, уточнив твердо хліб. Смішне правда, воно мене підводить. З таким прізвищем суцільний клопіт. Всі ждуть від тебе чогось веселого, жартів, розіграшів. Ну, от і догрався. Твердохліб злякався, що не зуміє зберегти цілковитої об'єктивності, почувши ці балачки про прізвище. У Ольжича Предславського прізвище занадто серйозне, історично важливе, у дубограя смішне легколажне, і все це дивним чином сплітається довкола нього і вимагає вирішень поступливості, доброти, милосердя. Я б хотів ознайомитись з вашим господарством, сухо промовив твердо хліб. Це не враз, я сам з вами. Ні-ні, ви працюйте, запротестував твердо хліб. Дайте мені якогось незайнятого чоловіка, щоб не було. Незайнятих знайти можна, незайняті у нас тепер є скрізь. Я вискочу на хвилинку, а ви тут у мене... Твердо хліб виридував до кінця. Не треба й цього, зупинив він директора вже біля дверей. Навіщо вам бігати? Директор і бігає. Я вже сам побачив тут у вас незайняту людину. Ви побачили? Коли ж ви встигли? Директор від здивування хотів присісти на підвіконня, але промахнувся і мало не впав. Оперся спиною об стіну, стояв кумедно нахилений до твердохліба, хліба, очима, які втратили нахабність і стали хлоп'яче наївними. Хто ж це, коли не секрет? «А ваша секретарка? Як її? Люся? Їй тут, як мені здається, зовсім немає роботи, і це не потрібна. Мабуть, і в штатному розкладі вона не значиться, а записана якось інакше».